Сполохав з в зрайку трясогузок, і більше ніде нікого. Тоді я пішов далі, пригинаючись за кущами, поки не побачив прикриту гілляками машину і трохи осторонь з першу ходу спину, а потім і профіль колишнього піхотинця. Від мене був той бік його обличчя, що без ока лише запалі повіки, і в першу мить ще майнула думка, що якби я не знав цього, то міг би подумати, що він спить. Але Віллі не спав. Він оглянувся, видно, також щось почув. Його єдине око було широко відкрите, і ще я помітив у його руці парабелом. Та поки він роздивлявся своїм єдиним оком, я вже виходив з кущів, готовий обняти його з радості, що з ним нічого не сталося. «Віллі!» «Айнцвай, зуфа!» – вигукнув я вперше, що зміг пригадати з його словечок. Баварець у відповідь навіть посміхнувся, чого вже давно за ним не помічав. А тоді, підкликавши мене мовчки, тицнив парабелумом у бік замаскованого гіллями Вілліса. Двоє хлопців років шістнадцяти, 17 сиділи на траві біля колеса і дивилися на мене, здивовано переляканими очима. «То хто стріляв?» – повернув я погляд до колишнього піхотинця. Хлопці біля Вілліса підвелися, а одного з них видалося мені ніби знайомим. «Стріляв небо!» – сказав Віллі. «Зупинити там!» – показав він парабелумом позад себе. Я підійшов і уважніше придивився, Дошитих з мішковини, розстелених на землі наплічників, майже таких, як і наші. Крім грубих схибок чорного хліба, цибулі й сала, там, де були і наші трофеї, консерви, гранати. Насторожено зіркаючи на одноокого в совітській офіцерській уніформі, хлопці з надією і якоюсь начеб цікавістю поглядали у мій бік. «Куди хлопці прощу до Почаєва зібралися?» – звернувся я відразу до обох. «А репенки у торбах рибу глушити?» «Ти порахував там всі?» – оглянувся я до колишнього піхотинця і, отримавши ствердний кивок голови, продовжив допит. «А репенки, щоб горіхи збивати?» – пригадавши давній упівський жад, повторив я запитання. Хлопці мовчали, нишком переглядалися і мовчали. Ну і хто ж прислав тебе сюди? Вже жорсткішим тоном звернувся я до того, чиє обличчя видалося мені знайомим. Ми прийшли за Україну воювати. Несподівано різко, начеб з викликом, кинув мені хлопець, підвівшись. За Україну? повторив я і оглянувся на віллі. Але той вже заховав свого парабелума, зібрав гранати і поніс їх, попри хлопців, назад до машини. «А чий ти будеш?» – я мимихить зміряв хлопця важким поглядом. Він навіть трохи знітився. «З Андрійчуків я, Іван Андрійчук», – відповів хлопчина. «А я Санько Грабовський», – так само серйозно сказав інший, трохи нижчий, але міцно збитий. Широкої кості хлопчина. «То з тих грабовських, що хата на глинках?» «Ага, на глинках, тут перед горбком», – відповів хлопець. «Його батька забрали за колоски», – доповнив його той з Андрійчуків, «ще в 49-му. Але яке там за колоски? План прийшов, скільки треба посадити. От його батька й забрали. І що з батьком? П'ять років дали». У тюрмі, в Херсоні, понуро кинув хлопець. Ми вже й псевдо собі підібрали, наче продовжував доповідати той перший, що з Андрійчуків. Я бурий, а він довгий, але ж ти вроді довший. А щоб ніхто не здогадався, знайшовся на відповідь хлопчина. То нас так між хлопцями, додав, переминаючись з ноги на ногу. Что-то оно, как по-вуличному. Ну, вот так мы и думали. Ну, тогда я буду Тарас, а он Василь.